Nik zuei kontatuko dizuet errezeta txiki bat. Neguko errezeta bat. Osagaiak eta neurriak bi pertsonentzat baratsuri sopa, lau baretzuri ale. Koilarakala bi oliba olio virginia, ogiapur batzuk, irukaien min, bi arrautza, jerez txorrotadatsoa bi basoka dau henengo baraatxuri leera Juliana eran moztu eta lapiko batean zu motelean fligitu. Baratzuuri leak zigortzen direnean hirukaien min eta hogia apur batzuk bota, eta egurrezko koilararekin eragin pizka bat. Gero bibasoka daur bota zua hilgota eta itzarun behar duzu hamar ama minutu irakin arte. Uni horretan bi arrauza bota behar duzu. Zua jaizi behar duzu eta azkenean zerbitzatzean xedezzo gottadasoa bota behar duzu gusttuaren arabera. Sopar gainean itzura doktoreakoa eman nahi bazaio hogi apur batzu jar daitezke, Aurretik krijitu ondoen.